Bueno, hibernazioa, lo egitea dela pentsatu izan dugu beti eider, animaliek otzarita alikagai eskasiaria horregiteko negual loten emetan dutela, baina beste zerbait ere bago emelda? Bai, e, lo baino asko ze prozesu komplikatu. Oso ba, komplikatuada, ez? Neiko prozesu da. da, da. Uh -huh. Eta hor faktore, bueno, ausa, asko hortatun dira animalioien gorputzean. E, bueno, hibernatu, e, bau, aneo, uaztun, doizendeketan dute, uh -huh. baina zei txikiak direnek. Txikiak. Bai, e, txikiak dienek, eta, bueno, ba, nirengo gauza, ba, e, ba udan edo temperatura jitxia horretik, e, ba, gantze zebetetzen dira, e, ondo jaten dute. Ondo jaten dute. Eh, eh? estokaiten dute. Likatu. Ondo likatu. <risa> Beguk, e, ba, hori da. Igual-igual. Ba, bueno, <risa> da. <risa> <risa> <risa> ez dakit zerrezan. ondo batez, eta gero, temperatura jitzen denean, ba, bueno, gorputzeko aldaketa horiek eh, gertatzen hasten dira. E, hemen guk, eh bueno, eh e, gorputzeko temperatura konstante mantentzen no. dugu. E, baina hibernazioan e, sartzen dien animalia hauek bagaitasun daute temperatura hori giro temperaturarekin batera jaisteko. Jaistek itun hilgabe. Ez da oso ezite kontraxa nahi dirudi, ezta? Denguari ba. aurre giteko, otsari aurre giteko zer egiten dute? Ba, da oso. Bai, e, baina kontua da, temperatura bajua gorputzaren jarduera E, txikiagoa dela, uh -huh. e, metabolismoa ba, bueno, esk, en, energia gutxea gastatu behar dela, eta, ba, horri ezker temperatura, ba, elikabaiak ez daudenez e, beharraina temperatura mantentzeko, ba, bueno, funtzio guztiak e, jetxi eiten itu uste, eta, bueno, ba, bihotzta upada, kadibidez aie, e, frekuentzia asko morrizten da, ba, minutuan oso gutxi e, gertatzen dira, arnazketa ere morrizten da, eta temperatura ba, ikarra garegizten da, ikutuzkero, ba, otza, namaritzen da, uh -huh. ba, hilagongo... Egongo balia bezala, baina ez daude. Beraz, no, e, aurreztu egiten dutela zago dugu. Horri da, aurreztu egiten dute, ba, nugu osoan zehar esna egonik e, ba, elukete behar da inalikagai izango, beraz, behar ba, dutena e, ba, behar dutena temperatura bajuan, lotan, mugitu habe, ba, funtzio automatikoekin bakarrik e, ba, bizirik iranunale izateko, berriz ere temperaturak egotzen direnean ba, esnatu, eta uhum. elikatu, eta, ba, bueno, Ego aldu ta... eta... Eta egin. Den edela ez dire esnatzen? E, Nego osoa ematen dute erdilo temperatura e... bajuagoan horrazten? Hori edo... no, espezia den araberako da. Baude batzuk e, hibernazio zorrotza egiten dutenak eta benetan ba, funtzio automati... bueno, funtzioak automatikoki manden dituztenak mm -hmm. eta baude ba, beste espezie batzuk ba, hibernazio zorrotzori inordez, ba bueno, bat nuiz binka esnatzen direnak Eta, ba, zehozer jan, edo pixagin, e, eta berriz ere e, lokartzen denak. Gertatzen dena da, ba, esnatzen diren e, aldiro, e, ba, energia asko konsumitzen dutela. Eta beraz, ba, ez dela konmenigarria seguntasez prezidentzat, esnatzea da. Kaso askotan egokiago da, negua oso otza izatea, et, hotza ondia egitea, ba, gora berak izatea baino, uh -huh. eta beraiek esnatzea ze... Temperatura era nabera ba ah. lagitzen dute noiz esnatu berri. da termometroa esango dugu. Ezagotze egiten duren, eta hotzaundi egiten duenean beraiek lotaratu egiten dira, nolabait ere, eta gero uh -huh. temperaturak gora egiten duenean, bueno, azter berontan bate doa eztasnoteko zen. Bai. Temperatura aldaketa hauekin, <laughs> hemen esanduson animolea txikia direla tabu beti esandago buruan hibernazio egiten duen animalea ha, hartza dela. Bai. Artza. da, hartza. Eta hori esandia da, udakigula. Bai, hartza oso hondia da eta bueno, egia da e ez du hibernatzen, e hartza egiten du nahi ditzen zaio neguko loaldia uh -huh. eta hartze agutzen da bueno ba, geldirik temperatura e, bueno gutxi dago ekuetan ba, temperatura geizten ba, e, du gorputeko temperatura baino gutxi es ba beretako hibernazio egiten den animaliak be beste vera dabesto egiten dela segur dago gai egiten da uh -huh. eta adibidez e, kumeak neguan izaten ditu uh -huh. e, jateko edo bueno eh esnatzen da eta hori guztia egiten du behar noiz benka esnatzen da, eta ez dago e, ba, hibernazio zorrotzorretan ba, dena ipatu ditudan aldak eta fisiologiko ek ez dielako aina barbena, mm -hmm. hartzaren hartzaren gan. Orgatik, guri duiten zegu, deizatzen dugu, ibanatzen duela, baina benetan... Ba bai, Eta Kamila gertzen dena esatzen dugu esnatu da, ez? <laughs> noiz benka esnatu <laughs> noiz da, dena, bai, No, egin du, baina bai, es da. Baina, baina gutxi. E, esan dugu, gehianek egiten dutena da, temperatura jetxi, eta dena man esango dugu, baina hori denek ez hori egiten, ez da, da batzuk gantzarekin eta gatzarekin eta izaten dek izatea bada gaitasun horriezker ba, temperatura bajutan bizirik mantentzea lortzen dutela baino temperatura gehiagik izaten bada bai. ba, izosteko gara isuera badaukate ba, ba, da horregatik bageienak e, bazten dira e, ba, zuluetan edo kobatan zartuta aldutenek lurraspian edo e, lurraspian baita ere ez da Baina, badaude batzuk, ba, beste mekanismo batzuk badauskatenak, et, e, ba, temperatura oso baxuei aurre egiteko, eta egiten dutena da, ba, ba, fluidoak ez izosteko, e, ba, gaitzen dituzte beste konposatu batzuk, e, ba, gurtputzeko fluidoen temperatura geizteko, uh -huh. eta horrela, ba, ba, debidez, zer horrodotik bera, fluidoiek izostu ez daitezen, ta hil ez daitezen hori da erabiltzen duten beste mekanismo osagarri bat. No bueno, badak iguan horrelakoa da, eta ezin dela saldo zergatik gertatzen dena guztia, ezta baina ze kuriosoa den, hori guztia garunak adientzen du? Ba bai, e, ia ziurtza jotzen da e, bueno, garuneko hipotalamo eskualdeak e, kontrolatzen duela hori, hipotalamoa da e, ba, korputzaren funtzioa automatikoak kontrolatzen dituen gunea, eta horregatik ba, logikak esaten du Hor egongo dela bai hibernazioaren kontrolgunea baita ere. Gainera, e, ikusi da ikerketetan bai hipotalamoa e, e, mina hartzen duten animaliek bai hibernatzeko gaitasuna galtzen dutela baita ere ikusi da eh ba, hibernazioa ezagutzen diren aldaketa hormonalak bai hipotalamoarekin uh -huh. lotuta daudela eta horregatik ba bueno, susmo, ez dago bat e, ziurtatuta, baino susmo oso handia da, ba, Baren enten ipotalamoak eta garunak kontrolatzen duela hori Ikaragarria da, bueno, e, hibernazioa eta esnatzeko unea hori ere, ere Hortik uritxiko bai. zai informazioa, ezta? Bai. Temperaturaren, Temperaturaren arabera izaten da Espezia gakoitzak e, temperatura minimo bat e, dauka Eta hortik e, igotzen denean, bueno, ba, esnatzeko mekanismoak Martxan hasten dira ipotalamoetik abiatuta Eta horre, bueno, negoan zehar gantza gantza daukatea, piatuta, horrek berotasun erretzen dute, berotasun ematen die eta esatu egiten dira. Bueno, bauk, esto borralakoregu betiko amanta beroa eta berogailua eta kicho, eta, eta, eta, eta zu bufanare baiua. Ni bai, katarra rapatuzta. <laughs> ez derri ondo zaindu, eskerrek askoidekartal. Vale, Agur. Reia,